Hur, hur är läget med dig? Jo det är bra men det är intressant för att eh, din, jag har suttit här med din roomie ett tag Ja förlåt för, är... för att jag var såhär sen Ja men jag har i alla fall suttit här med din <laughs> med din roomie och vi har konstaterat att hon har influensa <laughs> eller ja, det jag det diagnostiserade henne <laughs> Fan vad härligt ja. Eh, så, ja Men under omständigheterna så är det bra Ja okej, okay. mm. ja men det är bra On, du ja. mm. tänker du ibland på att det finns verkligen så här matgrejer som det är kult att tycka om? Ja. Ja, verkligen. Eller hur? Mm. Jag tänker. Jag tänker så här. Det, är, det känns jävligt inne. Mm. Eller det känns jävligt så. Man är en härlig människa. Om man säger så här bara. Åh, Gud, det är så himla gott med Hallomi. Mm. Är det inte jättegott med Hallomi? Jo, det är underbart. Åh, vad gott det är. Det känns så himla så. Gud, nej, men gud, jag älskar Hallomi. Alltså, typ jag älskar. Vad ska vi grilla. Ja. Halloumi. Jag tar en halloumi. Ja, alltså jag kan äta, alltså, halloumi är så gott. Mm. Det känns att som är så härlig fräsch människa. Mm. Och man kommer och bara så här jordnötssringar. Underbart. Det är så himla gott. Alltså, det funkar inte. Alltså mm. det är alltså, man är rätt så sunkig om man tycker att jordnötssringar. Mm. Man ska helst inte, jag är inte så i jordnötssringar. Jag tycker det är lite flottigt. <laughs> Eller hur? Och sen så om man tar så här jordnötssringar mm. och halloumi... Vad är halloumi? Ja men det är typ så friterad ost ja. och jordnötsringar. Det är ju ena nöt. liksom. <laughs> det är Var typ. ja, men varför är det så coolt att gilla halloumi? Och så det gilla... är så exotiskt. Alltså jordnötsringar. Ja. Sorry to say. Men, <laughs> Nej, men för, jag, för jag fick det, jag, som, jag, jag tänkte på det dels för jag cherkarar halomi i typ förrgår. Mm. Det Gick in och beställde. Så jag skulle hämta en kompis. Så ringde hon på vägen och sa vad vi föreslog att vi, vi kunde äta och hon bara, det finns det jättegott ställe som gör falafel med halloumi mm. och jag var med gud oh, det låter, åh, oh, mm. det tar vi så, så gick jag beställa, och och det kändes väldigt så här bra och sen så igår när jag var på, på Netto med en annan kompis ja. så skulle vi ha lite så här movie night mm. så vi skulle köpa lite snacks och då gick jag förbi jordnötsringarna och så tittade jag och så kände jag inom mig åh gud vad gott med lite Ja. men jag sa inte det för att du var rädd. Nej, men jag bara så här: fan var ofräscht att föreslå det. Alltså, jag menar, Jonas har fått så otroligt dålig... Ja. Alltså, ringa är ju... Det... det är det snaskigaste. Du ja, alltså, det, det ju skit dåligt riktigt. Alltså, <skratt> ja. verkligen. Mm. Lite ofräscht, tycker jag ändå. <skratt> ja, det är skitgott. Det är så jävla gott, tack! <skratt> det är så skitgott. Ja. <skratt> fan vad gott det är. Det det är sälla man kan ha dem på fingrarna. Jag kan ha den på fingrarna som ringar. Yeah. Är det snacks? Är det smycken? Är Ingen som vet. Nej. Ja, fan. Det var det och i grenda då började tänka så här på mat som såhär, nej men som är så coolt att, tycka, att vara att varsågod bero. Ja men det så. Jag kommer ihåg en gemensam vän till oss sa så här en gång bara jag sa så här vi skulle äta något. Och jag bara, jag gillar inte rucola. <laughs> och den är väldigt kära vännen bara: "Åh, va? Det kan man inte gilla rucola." Rucolas? Jag tror att alla älskar rucola. Uh. Och det känns så här rucola det är också en sån grej som är rätt så här coolt att älska rucola, är det, det inte det? Det är kräm de Ja, men man är salarnas rätt så mogen om man gillar sloys. rucola. Uh. Det är så här, om jag skulle bara säga: "Åh, nu ska vi ha någon, här, någon äh, lite så här härlig grön sak och någon bara ska vi ha gurka." Mm. Alltså det känns väldigt så Aha och vad är du? Ja. Fem? Ja. Jag är <laughs> men eller hur? Då ska man hellre ha sådär lite... Ja, men här Lite så bäsk rucola mm. på någon härlig... Ja, men sådär linssallad som är lite sådär... Mm. Men åh, vet du vad jag tänker också spontant på som tillhör den kategorin cool mat? Mm. Vietnamesisk soppa. Ja, som fö. Ja, man bara... Mm, men oh, gud, jag vet vad jag är sugen på va? Jag är så jag sugen på för. <laughs> jag vet, Och, och det, det är liksom, det är gott. Men det är inte så... Uh, vet du också, någonting man kan mm. jämföra. Mm. Dumplings. Ah, det var därför jag skulle säga, det var där jag skulle säga. Att jag pratade med min kompis idag i Stockholm. Ah. Och att sushi var så jävla inne där. Men ah. att nu, sushi är typ ute i Stockholm. Ah. För alla vill ha dumplings. Ah. Dumplings är så sjukt inne. Och eh, liksom... Ja, men det är också lite så exotiskt. Mm. Men alltså, den svenska motsvarigheten. Är inte det typ kroppkakor? <laughs> Not ett <that> hot. <laughs> men, Fast jo, det jo, där skulle det kunna vara. Jo, jo. jo, och det var också det jag ville säga. För typ när jag var liten så älskade jag blodkorv. Åh, oh, det är gott. Eller hur vi säger det? Man fick det i skolan hur jag var så här blodkorvsmästaren. Mm. Eh, verkligen så. Och det var ju så jävla töntigt. alltså Det var lite så äckligt i, också. Jag är ingen som läst spanska. Käkade ju blodkorv, Nej. om man frågar men, men nu så här, nu när jag var i Frankrike, mm. då fick vi så här ä, blodkorv direkt från slaktaren som de grillade mm. och sen så här, alltså det, det, det var för, jag kunde inte riktigt äta det för att det var alldeles smakade för mycket ja liksom vad det var. Jag tror det är mycket av någon konserveringsmedel i <laughs> vårt blodkorn som gör ja, att den är smakar <laughs> lite peppar. <pepparkarkar. laughs> det smakar lite peppar. Ja, nej men då tänkte jag på det jag bara fan. Vad intressant för nu känns det som att blodkorv mm. Det är inte helt ute Det känns som att det är lite coolt att gilla blodkorv nu. Ja typ som att stoppa korv ja. Själv uh -huh. Uh -huh. Men, men det är för, för mycket som, okay, Jag kan köpa det där med att det är coolt att gilla Typ rocola och Och, för och sånt som, som är liksom Nyttigt mm. för att man ska ju alltid vara Sån jävla fräsch person som man tycker naturligt om det som är nyttigt. Mm. Att man äter hellre en sallad mm. än en pizza. För att mm. man tycker det är godare med sallad. Det känns liksom bättre. Ja, men, men det är så. Mm. Jag ska inte gå över till en sån Stockholmsdialekt nu. För det är så jävla fördomsfullt av oss som vanligt. Um, men, men just det här med... Jag tyckte det var intressant. Jag kommer att tänka på det här med halloumi. Mm. För det är... Kanske inte är det nu längre, men för några år sedan i alla fall. Mm. Extremt coolt att vara galen i halloumi. Ja. Men det är ju inte nyttigt med halloumi. Men var, var kommer det ifrån? Hur får man de här? Hur, när fick man de här -tacklarna? Det här Vi kan alltså kategorisera in viss mat i en coolhetsfolla. Mm -mm. Mm. Om vi nu har knäckt den koden liksom. ja. Blir vi då extra coola om vi liksom tycker att all den här andra maten som är okoolt ja, är gott? Ja, det är klart. Vi blir. Det, vi ska, ju, vi ska ju bort till och sen och handla jordnötsringar. <laughs> yeah. och, och sen så blir det så här, igen. Alltså, för jag, jag, jag, jag kan tycka att det finns personer, ja, i min närhet. Mm. Som tar och säger liksom att... Det där som alla andra tycker är coolt. Mm. Det är jättekort. coolt ja. det är det där andra. Jag vet att man ska vara unik och ja, applådera. Ja. Mm. Och det är också, det är samma grej. Ja, det är ju samma grej. Ja. Mm. Så, men vad är, du, ja. vad, vad är du på den här Jonats? Äh... Ja, vad är det man ska tycka om egentligen? ja det är okort just... på riktigt. Ja, fan är det man ska tycka om då. Då ska man tycka om mjölk. Det var sjukvård år sedan du tyckte om mjölk. Mm. Nu känner jag mig, alltså det känns som att det har blivit för mycket av en grej. ja. Uh. Ris. <laughs> ja men, ja det är coolt att tycka om något såhär smaklöst. <laughs> lite så tråkigt, uh. lite så, ja typ så. Uh, det är coolt att tycka om. Nej <laughs> ja, men typ så har Nej men gröt. Nej, gröt är lite för kul kanske, eller så liksom. Uh. Uh. Uh, ris var bra. Mm. Det måste finnas något som är ännu mer okult och... Nej, men ännu mer bara inte intetsägande. Ja, precis. mitt Mittemellan. Ja, det ska vara något som är helt ja Men du, det, det, det här kan man applicera på allt. Aha. Film. Det ska vara något sägande. Jag bara så här fick tre. Den fick tre ja. Då blir det ju så här för att, ja det här är skitbra ja. Man ska inte gilla det som kritikerna Bara hyllar Och Nej. man ska inte tycka om det som fick ett Nej. I betyg, för att det är också så här, Jag ser det där som Ja då, ska man vara, ja. då, då är det så tydligt att ja. man försöker vandra De som fick 2,5 Det är de man ska hylla Ja, ja! Fan där har du det uh. Allting, ja men det, det ska vara så jävla Inte sägande <laughs> som möjligt Det kommer att sätta att vi går runt I bara be kläder Ja och bara dittar lite uppgivet runt omkring och bara, du där har något jävligt på spåret. Mm. Men vad finns för för intetsägande mat egentligen? Finns det någon? Ris var kanske matvete. Nej, är inte matvete. Bara. Ja, det är Nej, lite inne med matvete. Uh -huh. um. Vad finns det? <skratt> Silverte? Det är bara varmt vatten med lite mjölk i. Men det, då är vi ner på... Det dricker min farmor. De där som fick ett. Det är för... Ja. Mm -hmm. mm. Vad fan kan det vara som är helt intetsägande som man äter? Spad. Spad! Spad, det är bra! Det är faktiskt bra. Spad och ris. Spad och ris. Kanske lite silverte om man... Men betyder inte det att jordnötsringar? Mm. Är... Lite så på gränsen. Nej, man hade kunnat... Fast nej. Alltså jordnättsringar är ju för... som kyllan. Ja. Liksom. ja. Popcorn kanske. Pop. Jag älskar i och sig popcorn. Ja, ja, jag livet självt. Äh, såna här äh, kex... Ja, ja men sådana där rån! Rån! Fan, jag älskade rån när jag var liten. Vi ska göra... Du, du bara tar hela den här mittemellan cool grejen och bara... Gud, jag älskar ris. Fuck Vad menar du? Jag menar att du, du... Nu har vi knäckt koden. Ja, det har vi ju. Mm. Det har vi ju verkligen. Ja. Jag är ju jättevikt. Det finns ju jättemycket saker vi kan äta nu. Ja. Och vi ska bara titta på så typ eh, alltså halvbra serier. Lyssna på halvbra musik. Ja. Klä och sådär halvkul. Alltså, det ska inte vara sådär att du vet så som du Ja, ah, men det ska vara en blandning och det är mig ju. Du klär ju bara i svart. Det är alldeles för så. Ja. Nej, men Fashion. Och jag klämmer ju här lite så uh, second Grejer mm. Det är alldeles för mixat ja. Det ska ju vara någon halvtråkig blandning Om dig och mig Det är sant För <skratt> att jag är en fem Och du är en ett Tack <skratt> <skratt> <skratt> om det ja. Har du sett den här reklamen Det är en kille som sitter Och är så sån här som tar emot sån här, Mayday, mayday Ja Ja, så är det, han får ett meddelande när det är ett, från ett skepp som bara Mayday, mayday, we're sinking, we're sinking och så sitter den här killen och bara ska svara det här mayday dig. Mm. han bara What are you sinking about? <laughs> <härm> <Sch> <families> och så är det reklam för att man ska lära sig engelska mm. och jag jobbar ju med väldigt många tyskar och det här är en av mina alltså, favoritreklamer jag brukar säga att den är underbar <härm> den är bra faktiskt <härm> jag är förvånad <ses> att du inte hade sett den det känns som alla sett den så satt vi på kontoret idag och så, så var det någon jag eh, tror det var någon från Nederländerna som bara no I was thinking eh, nej nu sa jag det helt no. konstigt hon ba, I was Nej, ni kan inte säga det I was thinking, thinking. Um, och då så en ur tyska typ typa what were you thinking about <laughs> och jag bara stanna till typ och bara jag skrattade så mycket så jag typ så jag har inte skrattat så mycket på helt länge Nej. och då är jag en person som skrattar så fort finns um, någon liten lucka ja. uh, och alltså den här tyska personen bara, vem som var. What? Ursäkta. What is it? Nej. What Då, is <laughs> Och Jag jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle få höra en tysk person säga What are you thinking about? Irrealt. Alltså, det kändes som att hela, hela, hela meningen med att jag flyttade till Berlin den bara började på plats. Det var det var så jävla härligt moment. Men vänta, nu förstår inte jag... Den här personen gjorde ett sk alltså skämt. Nej. Nej. Nej. Nej. Jag nej, nej, nej, nej, nej, okay. har aldrig skämt, ja, nu förstår jag. Ja. Det har han platsball. Nej, alltså hon bara helt helt bara, bara så här I was thinking sa den här ena personen och då sa den tyska personen What were you thinking about? Alltså tittade på ah den. Jag var med i det här. Det var liksom. Jag bara snackar upp och bara ja. dog typ. Det är kul. Ja, det är fantastiskt. Kul. <laughs> Jävlar. Once in a lifetime moment. Uh, en annan once in a lifetime moment. Också kontorsrelaterad. Mm. Vi hade något som heter Day of Play. För ett litet tag sedan. Och det är en, då en dag. När man ska inte titta på tv. Eller vara på datan. Utan man ska ut och leka. Aha. Så vi stänger av alla sändningar. Och uh, har så här black screen på. <kör> hemsidan och allting sånt. Okej. Okay. Och då hade vi Day Play alltså på vårt kontor i Berlin också. Mm -hmm. Så utomhus hade vi jättemånga aktiviteter för en massa tyska barn och mm. sånt där. Och de behövde inte ha tyska för att de där <laughs> men det var i Tyskland. Um, och då hade vi såna walking actors. Ja. Um, typ så svampob, Dora, ah. Patrick. Jag laddade upp en bild på mig med massa Nickelodeon-figurer. Ja, det. Mm. Mm. det var därför jag kunde ta den. Mm. Ja. Och då, de här är ju rätt så klumpiga. De här walking. De är väldigt stora. Ja, extremt stora. Och jag har alltid tänkt så, shit vad jag... Eller så, uff, det hinner jag i. Det där vill man inte <laughs> var med om. En sån varm sommardag. Oh. Verkligen jobbigt. Ja. Och man har alltid tänkt så här men gud, de är så klumpiga. När de skulle gå in genom dörren de fick de så vända sig om och, <laughs> och gå in i sidled eller sånt. Jag kan men, tänka mig ett svampbob. Kanske kom in... Svampbob på ändret, så. Han, han blev som en sån här pusselbit. Ja, det gick ändå rätt bra. Vad jobbigt med Patrick, han har ju så här en sjöstjärna va? Ja. <laughs> det är inte en helt ultimat <laughs> Nej. Nej, men i alla fall. Uh, den dagen. Jag, jag kan ha upplevt ett av de roligaste ögonblicken i mitt liv. Okej. Okay. Uh, jag står med, med några från min avdelning. Bland annat Jorits. Den holländska in internen som jag har pratat om tidigare. Ja. Uh, han som vi åkte till fashion-grejen med. Precis jag står med honom och vi tittar bort mot walking actressen och då är det där svampbob som går med ett barn i handen mm. han ska gå upp för en trappa. <laughs> och vi tittar liksom lite sådär förstrött på dem och bara åh gud vad härligt lite mm. så, vad kul för barnen och så, så bara ser jag i liksom split vision uh. hur svampbob Liksom snubblar till Nej. i trappan Och liksom faller, handlas på och bara. Som liksom trycks under. Och handen <laughs> på landar rakt på. Och, och jorden står bredvid mig och är helt stum. Och bara. <laughs> oh my god. Astrid. SpongeBob just squeezed the kid. <laughs> och jag, jag griner en Det är en situation, det är om det är barn... alltså Tänk en klinisk artikel om barnet hade sig dött. Uh, allting gick bra, barnet liksom, det var fine. Uh. Men alltså, just i ögonblicket så är det så jävla svårt om man ska skratta. För det är det roligaste synet jag har sett någonsin. Ja, men men dör det. barnet så kan man inte stå där och... Just det där är lite intressant. Uh. <laughs> Nej men jag tänkte på när jag gick i åttan kanske. Ja. Uh. Uh. Så läste jag i tidningen om ett barn som blivit krossat under ett handbollsmål. Kross. Nej, gud, varför? Du nej. Sig inte. Alltså, det är, grejen att jag hade skratt kvar i munnen efter hans svanbågbegrepp, okay. så nu skulle jag bara säga krossat. Jag skulle fråga dig. Ja. Kom det liksom? Kom det till ett skratt ja, det var inte det jag ska säga. Mm. Gud vad hemskt. Det är bara dog. Det här är inte alls efter det här. Med svampbomb, det kan inte exakt samma <laughs> så. Men, men du har ju rörelsen ja, om att någonting faller på. Uh. Man blir lite, lite så flask, ja. <laughs> ja, Men det kan kanske bara vara härligt för det barnet under svampbomb. Alltså, ja, men det såg som liksom, så sjukt kul. Bara på platt mark. Nej, alltså de like. skulle upp för en trappa. Och man, så här, barnet går där i goda ro. Och sen så liksom mm. snubblar svampbomb till. Och liksom bara väller över barnet ja. som bara inte syns till på tio, fem sekunder jag vill kravla sig ut under fick att han ligger ju i svampbob jag vet inte om det var en i men den personen ligger som typ en skalbagge där och ja, bara ja, så att det hade ju, hade ju ingen annan du fick ju komma och lyfta upp svampbob annars hade ju kanske barnet kvävts nu gick det som tur var väldigt väl, ja. och tänkte det där barnet har ju en... historia, eller hur så ja. får man ju tänka, ja. det är en jävla höjdare historia mm. man... Nej. Sitter du på din facebook? <laughs> Ingrid! Oh, din... Fokus, oh. vad är det Gud, jag har någonting oh. Du vet hur det känns när man så här får, man ser på facebook att mm. man får ett meddelande Ja. Så kan man inte se hela meddelandet. Och så vill man inte se det. Nej, för då ser man Precis. den där jävla funktionen sin. Exakt. Oh, usch, mm. det, ja, jag det. Det är en kille, eller man. Okay. Som eh, vi var ute igår. Jag och den andra kompisar. Ja. Eh, så var, det är en kille eh, som var med i det sällskapet. Okay. Eh, och vi satt och snackade en del. Först liksom eh, typ... Uh, som i, i grupp, liksom. Och sen mm. så fortsätter vi samtalet efter det. Ja. Och så, det är så. Han var typ så här helt okej. Okay. Alltså var han tysk? eller Nej, svensk? Israel, han kom från Israel. Jerusalem. Du var nära på att säga israelist <laughs> <laughs> Israel. Det var uh, tidigare idag. Så vän frågade jag han mig. Och jag var fuck typ så. Nu fick han. Nu, nu måste jag sänta ut liksom helt andra signaler. Men du är alltid så här. kan det inte bara vara att han tyckte att ni skulle vara vänner? Det var det, ja precis. Ja. Eh, så. Det är precis som när han där killen ville <laughs> åka till Leipzig och du trodde att han friade. Astrid. Lyssna på avsnitt, vilket avsnitt det är? Nummer tre kanske? ja Typ. Mm, så får ni höra allt om det. Ja, <clears throat> i alla fall. Nu har han skrivit till mig. Okej, okay. ja. alltså nu nu? Ja, jag ska hela konversationen. 12. Ah. Hey there. What was really interesting talking to you yesterday. You really sound too eh old to be only 20. Ah, han tycker det är mogen. Han tycker det är mogen. Typisk venskapsgrej. Vad vet vad han har gjort? Resen. Sitter i fängelse. Jaha, För var Aha mm. Det var uh. lite så... Ja. Det tycker jag är lite kryddigt. Ja, det är lite kryddigt. Ah. Ja. Jag skrev, hi, yes, it was nice. Hope the rest of your evening was good. Han skriver, well, it sort of ended kind of soon after you left. Det svarade inte jag på. Sen skriver han, so, wanna meet? Promise to cut down on holocaust jokes. Ja, ah, no, ni har redan något särdigt intärkt ja, pågående där. Nej, det var Typiskt som är kära. Eh... Ja. Uh, jag skriver hehe, <laughs> I don't really know when I have actually uh, when I have time actually. A friend is arriving in Berlin later tonight and I have a lot of friends to catch up with. I oui. say goodbye to before I leave. Ja ok då. Så skriver han. I Have a lot of friends. Ja, yeah, a lot of friends. Kanske, har important friends. And then a lot of very important friends. I have a lot of jättefriends yeah. uh, if you don't want to be. Ja. Ja och han säger... Too bad, I get that. Uh, I get that uh, though. Uh, goodbyes are a mission. Well, if you happen to be able to meet, give a shout. Glad smile Han alltså, är ändå, han är ändå hoppfull. Hoppade är det sista som. Ja, men, alltså och det har fått mig att tänka lite på personer som, du vet så, uh, man, man man svarar liksom inte på meddelanden och mm. den fortsätter skriva. Mm. Och typ inte gets hints. Ja men jag tycker typ lite så här. Om man är. Om man är game på någon. Mm. Då tänker man ju så här: Och den verkar lite off. Då tänker man så, Ja ah, men vad fan har jag förlorat. Det är sant, det är för om man är game på någon. Då kanske man ändå inte vill ha någon vänskap med mm. den personen. Mm. För då tänker man så här: Ja ah, men då får det bli allt rinnigt Och då köper man på. Mm. Tills man får ett sånt här. Vad heter det besöks förbi. <laughs> Men man, man kör ju på tills det inte går, liksom. Um, tycker jag. Ja, I och för sig det är det sant, men du vet, det sätter ju den andra i en... Ja, borde man inte bara komma på en så här... En, ett hemligt, trevligt meddelande som alla vet egentligen betyder... fuck off Back the fuck off. Mm. Jo, men det brukar väl alltså typ... Oh, jag har ju ett jävla... Usch... Jag har, på, jag har varit på en hemsk dejt här i Berlin. Oh. Jag var ju typ, när var du? Det, det kan man vara två månader sen kanske. Mm. Träffade en klute, tänkte, här har vi en. Här har vi en, en potentiell far till mina barn. Felix hette han från Tyskland. Jag vet inte om han var från utanför Berlin. Uh. Alla är typ från utanför Berlin. Uh. Ingen är från Berlin. Och det kan vara vad som helst. Eller hur? Då är de så här från. Stuttgat. Ja. <laughs> I alla fall. Ja. Uh, så skulle vi då träffas sen i helgen. Mm. Uh, jag föreslår mitt favoritkafé, Kauppar. Mm. Sjukt dumt, för nu får jag kvällningar <laughs> varje gång jag var kvällningar. <laughs> ja, det är fruktfört. <laughs> ja, du har inte varit där på ett tag nu. Nej, jag har inte det. <laughs> Faktiskt. Vilket är sjukt sorgligt, för det är världens mysigaste typ. Café, bar, uh. ställe uh, ja. Jag var det alltid innan Tur att du inte bjöd hem honom <laughs> Därför tältade trädgården För att jag typ så Inte kunde, ja uh, nej jag, jag var ändå positivt inställd till det här uh. um, För jag kommer ihåg honom I berusningen Vimma uh. Som en riktigt hunk Liksom uh. Intressant person liksom Mm uh. Kommer det här på min cykel. Ser någon person stå ute för kaffbar. Och direkt får en jävla klump i magen. Ja, det är mm. Jag bara på. Jag får direkt en känsla av att det här är så jävla fel. Mm. Jag vill inte vara här. Men han staplar fram mot mig. Ett sjukt julbent Nej. märker jag att han är. Jag bara, eller det lite i det. Jo, julbent, Ja, inte cool. Juldagsvärme KBT fast. Ja, fast det här så okej, okay, det var <laughs> fruktansvärt verkligen. Ja, så hur som helst så uh, tänker jag att det får ändå typ så, man kan inte vara så ytlig liksom. Mm. Vända på klacken i dörren liksom. det mm. går inte. Gå in, sätter oss ner. Jag beställer, han beställer exakt samma sak som jag. Extremt dåligt. Mm. Det är det där. Um, Um, vad jo, vi pratar. Och han är bara så här. Jag äh, håller med mig om exakt precis allt. Alltså, ja, då. Alltså jag ligger till och med i ett test äh, så här. Och bara säger någonting. Och han bara ja ja precis. Jag bara. Nej, jag tycker inte det förresten. Och alltså, jag. jag. Och han bara. Ja, el. Och han bara. Nej. Nej, jag tycker inte det heller faktiskt. Och jag bara. Uh, uh, uh. Nu skulle du ha sagt det igen. Eller det jo. Eller jo, jag tycker visst så. Ja. Ja, jag ja. menar det, det, var det jag precis så är det precis så. När det är slut så bara så här: du vet, Då så här, Jag har hetsdryckit ut min öl mm. och vill vara därifrån. Mm. Men titta på klockan och det har gått typ så 25 minuter. <laughs> alltså, man kan inte typ avsluta ditt efter 25 minuter. Det går typ inte. Nej. Uh, men jag bara känner så här jag har fett lite pengar Jag bara har bara att lägga mer pengar på den här skiten mm. uh, Och jag hatar Jag har av att han ska betala för mig Det mm. är jag verkligen inte Så då typ uh, föreslår jag att vi, vi Lämnar stället och typ köper en, en, en öl i en vanlig Liten spetti Alltså mm. en liten affär För liksom 80 cent ja. Och tar en promenad mm. Och han tycker det är en supertrevlig idé <laughs> Går för, för, Han har ju ingenting underhållande. <laughs> ja. Uh, han har inte alls att det här går dåligt, märker jag. Nej. Alltså, han, han är bara så här typ uh, fan. Jag tror att han... Jag tror också att det finns mer om, om någon inte får feeling så tror jag det är större chans att andra verkligen får feeling. Mm. För eftersom jag inte typ var nervös överhuvudtaget och jag brydd mig inte om vad han tyckte, mm. då var jag typ världens mest avslappande människa någonsin. Ja, och lite taskig. Ja, men lite så rå, typ, eller så. Mm. Och jag tror typ att han bara, fan, här är vi en ja. <laughs> eh, nämen så går vi och vet, vi hinner gå kanske fyra steg. Ja normalt, han... Mm. Gå gående Och jag känner bara så här: nej fan Astrid, det här är ditt liv liksom. Jag pallar inte slappar sl upp ödsla 30 minuter till av det här. Och rent är rätt nära dig då, alltså ah. där du bodde då. Och jag bara kände att jag började dem mig bort till att vara hemma hos dig och typ sitta, lite sitta lite och dricka eller liten kaffe och bara köta och sånt. Så Och jag bara... Jag kör fan den jävla klischan att jag tar upp min mobil och bara låtsas titta. Och bara, att ah, du gör ju skämsst ledsen. Men, uh, I have a friend in me. Ja, exakt så sa jag. Det var sån tag ut. Han bara, jaha, nej men gud. Jag bara, ja, alltså jag är ledsen, Men fan, det var skittrevligt. Mm. Uh, vi hörs. Och så bara ger jag honom en härlig klapp. <skratt> <skratt> <skratt> På typ så allmän. Och så bara, vi så... Börja långsamt gå därifrån. Och sen så fort jag har rundat ett gathörn. Så börjar jag typ springa. Alltså det är sant. För jag känner mig så jävla äcklad av hela situationen. Det var... Alltså, nej men det är det jag menar med folk som inte fattar hinten. En, mm. en sån person. Alltså. Ja. En sån person som inte fattar hinten. Hade ju bara försökt ringa. Försökt hitta dig på Facebook. Ja, man, hitta okay. podcast. Hade på Facebook. Ja. Jag menar för de tyska som fattar inte det här, Okej, ja, det är ju sånt. Vilket jag lärt det, det. det var han som du träffade på Fusion. Oh. Ingrid Ingrid. kul. Du vad du kallar. Ja, hur fan Usch. we're just gonna do a goodbye Okej, okay, ja. nu står min roomie här ute Och hon är jättsjuk Och hon måste få laga mat Hon har influensa, det har ju Ingrid så fint sagt Ja, ja. Du ska inte säga något avsked Jag säger säga Hej då <laughs> Hej då vi... Ja, gud jag blir helt ja, äh, nu. stressad Du det är helt sånt ser... ja. det, så, det, det är så här, du skulle vara om vi hade kört inför publik alltså. du, det är helt... ja. Ty, du är ett stel. Jag får sköta allt Okej, okay, hej då jag drar in det. Tack! Tack!